Sluthälsning, verserna 12 till och med 13. 12. Jag har mycket att säga er, men jag vill inte göra det med papper och bläck, utan hoppas få komma till er och tala med er personligen för att vår glädje ska bli fullkomlig. 13. Din utvalda systers barn hälsar dig.